що поза шиби наставилося на нього, мов цівка пістоля. Друге було примружене. Та враз повіка живого ока підскочила, директор поліції вперся руками в раму вікна, мало не видавлюючи її з футрин. І зрозумів, що Захар Мазох у цю мить впізнав у ньому вбивцю Заянчковського. Постать директора поліції зникла, а тоді засіркотіли поліцейські свистки і втямив Міхал, що досі шукав ворога не там, де слід. Кавалькада промчала стрімголова. Коли допала до початку золотої, Сухоровський наказав балагулам піти в розтіч. Хай кожен рятується, як може. Сам же пустив коней схило мурвище, а бричка зникла в клепарівських пропастях, куди поліцейська рука ніколи не сягала. Зупинив коней на спорожнілому ярмарковому плацу. Прив'язав вішки до стовбура каштана, передихнув, зняв кашкета – і, витираючи під щола, спитав у Туркені. Як тобі сподобалася наша їзда, Гануйско?" Вона зіскочила з брички, обняла Міхала і вп'ялася в його губи. Ти, шалений, коханку мій, о, я ще не мала такого красення. Але куди ми забрели? А вже вечоріє. Хіба в цих норах живуть люди? Це клепарі, голубко, і цим усе сказано. І ніхто не зважиться нас тут шукати. Як ти там, Ясю, живий? Міхал заглянув до васага. Ясю не відповів. Він був щасливий, що опинився так близько біля Сухоровського. Адже Міхал такий бравий, такий сильний і мужній, то чи треба більшого щастя для Яся, як бути поруч з ним? Він обдавав Міхала вдячним поглядом, і з його балухатих очей скочувалися сльози розчулення. «Десь я тебе поселю, Ясю?» «А он, бачиш, ротонда. Поки не холодно, живи в ній. Грай!» А як збіжиться на гульки клепарівський люмп, то щось і тобі перепаде. Ходімо шукати людей, Ганнусько. Я Фатьма Міхали. Колись давно мою бабцю посіяли турки, як на Львів нападали. Але чому ти такий безпечний? Тут страшно. Про все потім дізнається. Боже, яка ти гарна. Та я тебе замучу вночі тільки б допасти до якогось тапчана. А вони щурі вже поховалися. Ходімо шукати лянгуса. Мав би ще жити. Я, фатьма, був їхнім отаманом у старі добрі часи. А тебе впізнають? Будь спокійна. Пізнають, Фатьму, пригорнув її до себе. Ти хочеш мене? Хочу, Міхали. Я вмію бавитися. Ніхто краще за мене тієї роботи не знає. Не хвались, що я в авраю вміла. Ой, не кажи, Любчику, а може хочеш уже в цій ротонді? Міхал підхопив Фатьму на руки і сказав до Яся, «Почекай хвильку». Потім зайдеш до свого лякалю. «Тільки не за коцюб, не Ясю», – мовила хватьма, обіймаючи Міхала за шию. «Бо я ту справу облаштую ретельно і довго. Ох, мій любчику, як я зголодніла!» Вони вийшли з ротонди, коли зовсім стемніло. Спустошений любощами Міхал думав про бранжу, яка вже заворушилася в дощаних халупах. Він добре усвідомлював, що як не нині, то завтра фатьма стане для компанії тягарем, а то й причиною роздору та непорозумінь. Господи, та ж їхня любов закінчилася в ротонді, а далі розбій і кров. Міхал нахилився до Туркені й прошепотів. Ти вільна, фатьмо? Тут брудно і насправді страшно. Вона стиснула його долоні й відказала, я завжди вільна, але нині ще поїду з тобою. Тим часом продряглий Ясю вмить забіг до ротонди, і за хвилину над Клипарівською ямою залунала тужлива музика. І на її звук з нір почав виповзати чорний люд. Нікого не обходило, звідки взялася музика. А вона звучала все голосніше, сумно і ставала жвавою, закличною. І ось потлатий парубок вдарив босими ногами об землю і загалалайкав. Корба крутить, лярва грає, баба пердить, дід гуляє. Та раптом спинився і показав на запряжену бричку, що проступала крізь сутінок з ярмаркового плацу. Гей, мранжо, а що то за гетце? Цілети мухи до нас завітали, а ти хто такий? видивився на міхала. Скажи мені спершу, хто ти, бо я шукаю лянгуса. Він лянгуса шукає, реготнув Патлатий. Нема вже лянгуса, але я мангус, тицьнув собі пальцем в груди. «Ти тут старшуєш, то кляво, а я Сухоровський». «Чуєте, братва, цей жлоб каже, що він Сухоровський», – заволав глузливо Мангус. «Ви бачили коли-небудь такого брехуна?» «Я ж іще цванком був, коли на Клепарові отаманував Сухоровський. Ти скажи, краще, де ті гробаки, що його з'їли?» Міхал однією рукою взяв Мангуса за пояс і підніс над головою. «То скажи тепер, хто я?» Сухоровський крутив ним, мов лялькою Підкидав і спритно ловив Ну що, вагабундо, і тепер не впізнаєш Сухоровський Простогнав мангус допавши Нарешті ногами до землі Присясь то, Боже, Міхал Живий Міхал То розпочинайте гульки, скомандував Сухоровський, загортаючи Обірванців руками до ротонди А завтра дасться видіти, грай Ясю А Ясю й не переставав Витинати на скрипці вуличні штаєри. Він несподівано втрапив у найвластивіше для нього середовище. Начебто ніколи Склепаровий не виходив, і все життя грав у напіврозваленій ротонді. Дивне відчуття уволоділо Ясям. Він ніколи не зазнавав від людей кривди, всі його жаліли і допомагали втримуватися при житті. Однак у пекелку мусив він виконувати волю пані Малгосі.